As-salamu alayka, ja, Rasul Allah. Allah, milosti vuk, sami rasul, elif, la, amin. Misleli ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni. A mi u iskušenje dovodili i one prijenji da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zal misli oni koji zla djela radi, da će nam umaći, da će loše prosuđuju. Ona je ko se boje sušata sa Allahom, a dođi sigurno daan občani. A on svečuje i sve zna. Audhu billahi nes bismillahirrahmanirrahim, alhamdu wassalatu wassalamu ala seyirina wa nabiyna Muhammad. As-sadiqil wadil aminu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma džaltahu sahla, va anta idlačite te džalu l'hazna sahla i sahla. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i salam njegovome miljeniku Mohamedu, časnoj implementoj porodci hrlima sahavima. Volim Allahe, jelšanuhu, salavatom i salamom na njegovog miljenika da nam otvori vrata milosti svoj. Da nas Allah, jelšanuhu, sačuva od zablne, sačuva od laži, sačuva od svega što Molim Allah, žalšanuhu, da nam svaki dan bude bolji nego juče i da nastavimo da nam svako sutra bude bolje nego danas. Molim Allah, žalšanuhu, da se nikada ne zasjetimo činjenja dobra, svedok dok obje noge uđenet ne uđu. Amin. Rahim, rahim, rahim. Draga, braćo i sestre, mi se dalje družimo sa hadisma koje nam je zabilježio Imam Buharja u svojoj hadiskoj zbirci. Hvala gospodaru. Evo, 499. hadisa. I 450. 99.500 hadisi možda 501. su otprilike iste iste teme pa ćemo ih kako god da večeras pročitat. Mi smo uč, ušli kao što znate u mjesec Ražina Muhameda sallallahu alayhi i kada su ga pitali plemeti ashabi, Bozhi poslanici, zašto ti postiš ponedjeljak? Tada je Rasul sallallahu alayhi ve sellem njima rekao vjerodostan hadis, kaže je mu nu litu fihi, kaže to je dan kada me Allah je došao na ovaj svijet do dan kada sam rođen zahvaljivati Allaho na blagodati postojanja. Jer je to prva blagodat koju čak nema blagodati imana bez blagodati postojanja. Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu, Hvala eta ala insani hīnum min ad dehri lem jekun še'a mad kura? Kaže, zar nije bio dan kada čovjek ni spomena nije imao, nije ga bilo? Za neki od nas je to prije 40. godina, za neke prije dvadeset, za neke prije osamdeset, ali kogod danas živi, jel? imao je dan kada mu ni spomenan nije bio. Zbog toga kada ulazimo u mjesec rođenja Muhammeda wasalam, i živimo ove dane, možda da podsjetimo sve i vas na dvije činjenice. Prva je onaj kuranski ajed koji stalno učimo prije nego što dobu, iza namaza, proučimo oma ersal na ke ila rahmeta le la alamin. O Muhammede kaže njemu gospodar, mi smo te kao milost svim svijetom. Da li je Resulullah s.a.v. u našim životima milost? Da li je vjera neki teret kojeg mi gledamo da ga se otarasimo ili gledamo u vjeri jednu ljepotu koja nama daje stabilnost, koja nam daje postojanost? Milost je poslanje Muhammeda s.a.v. Milost. Čak u jednom hadisku in nema ane rahmetun muhdat. Ja sam kažel poklonjena milost. Zbog čega? Zato što čovjeku treba neko ko će mu pokazati da ne dolazi u situaciju da sa svim novim što se susreće mora da eksperimentiše. To je najgore što se može desiti. Zašto slušamo svoje roditelje pa sjednijemo ispred babi i mami i slušamo njihovo iskustvo? Ako su ljudi vjernici, oni nam puno toga pa kažu, gledaj sine ovako, a e sada zamisli Božije milosti prema tebi i meni da nam je dao Muhammeda s.a.a. koji je prošao kroz jedan vrlo trnovit životni put. Put je put izazova. I opet, hvala Allahu, kao što sam nedavno kazao, meni je najveći fenomen što nikada Resulat, nije srušio ni jedan jedini princip od onih principa kojima je pozivao. Balja otvariti sebe, a ne srušiti one prijednosti na kojim počivaš. Ako zoveš istine, ne možeš koristiti laž da dođeš do cilja. Ako govoriš ljudima da budu pravedeni, ne možeš biti nepravedan da dođeš do svoga cilja. Ako govoriš ti udmah da budu upošteni, ne možeš onda biti nepošten da bi ostvario svoje cilje. I to je što se tiče ovog Kur'anskog ajta, možda da u ovom mjesecu malo razmišljamo u čemu se najviše manifestira ta ta naša veza sa Resulullahom s.a.v. kao osobom, kao čovjekom kojeg je gospodar odabrao. I onako kako imate, draga braće i sestre, kako imate Beytullah, Allahovu kuću. To nije Allahova kuća u onom smislu kojem je moja i tvoja kuća ta u koju mi ulazimo. To je beitullah u smislu tešerifa počasti. I Resulullah s.a.v. je Resulullah Božji poslani. I Kur'an je šta? Kitabullah. jako ako postoji knjiga prema kojom se trebaš odrediti, to je Kur'an. Ili je Allahova knjiga. Ako postoji fizički prostor prema kojom se trebaš odrediti, to je šta? beitullah. I ako postoji osoba prema kojoj tvoja životna odluka je, kako ćeš? I znate kada čovjeka spuste u mezar, prvo pitanje je šta kažeš za ovog čovjeka? Pokaže se insanu Muhammed s.a.v. šta kažeš za ovog čovjeka? Mi ćemo ako Bog da kazati Božji robi Božji poslaniki. Naš odnos prema Allahog dž.a.v. upravo zavisi od ova tri temeljna odnosa odnosa prema njegovoj objavi, odnosa prema njegovom poslaniku, odnosa prema kjabi, odnosno prema džami, prema tom prostoru na koje mi, na koje mi Allahu nas ježdu padamo. To je prva stvar. Ja, ja vas zamolio, hadijskoj često, moji su profesori, ja sam ih čuo, Allah, dragi, znam koliko puta, stalno ga potenciraju. Ar-Rahimuna, jerhamuhumurrahman. Milostiviji će se smil... milostivi će se smilovati milostivim. Allah je milostiviji, On će se smilovati, kom je? Milosti. I danas, vjerujte, problemi koji ćemo imati. Sve će više ljudi računati ljude kroz materiju. Sve će manje milosti biti. Do te mjere da ćete vidjeti da, da će se ljudi vraćati, da dijete koje je možda rođeno s nekim anomali, kaže, treba ga ubiti, ne treba da živi. Znači, može neko vjeruje u Vama, Arslanak, ila, rahmeta, ila, alemi, kazati da dijete s nekim oboljenjem, na koje treba društvo da troši novac, da treba ubiti to dijete. A poslanik sallallahu alaihi sallam rekao milostivim će se milostiviji smilovati. Kakva su to srca? Kaže, kaže, smilujte se onima na zemlji, smilovat će se vama Allah za da šalim. Koja je to? Koja je to? Da kažemo, koji je to izazov i koliko je to, koliko je to značaj? Drugo što sam mislio sa vama podijel prije čitanja večerašnjih hadisa jeste nemojte mjesec jer je Neko, na neki način jedna sezona kada insan treba da preispituje svoj odnos prema Rasulullah i da taj odnos kontinuirano bude u toku čitave godine. I ako imate, ako se sjećate prije 10-15 godina, bilo su tek počinjale one večeri Kur'ane. Počele su sa plementom namjerom, šta da, da se ljudima približi Kur'an, da ljudi malo čuju nešto Kur'ana, pogledaju neki prijevod ajeta, pa evo, ko što smo večeras čuli, Oba je nit koga ne može. A hase ben nas va jutra koji govolu amana Početak sure Ankebut. Pauk. I kaže Gospodar zar mislite ljudi da će biti ostaljeni kada kažu mi vjerujemo i da neće biti stavljani na kušnju? Wala kad fatana alladhina min qablih. Zai istasmo iskušavali oni prije njih, fala ya'lamu anna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamu anna al-kadhibin. Ba inshallah vidite Allah pokaza činama Allah džalaluh sanhu ko su iskreni a koji koji su ulašiti. Jednostavno, čovjek ne može biti. Ja bih vas zamolio ova, ova druga stvar. Prvo, promištanje. Ovo je Ersan Nakeila Rahmeta Lelana. Jesmo li milostivi prema onim, preko koji smo došli na ovaj svijet? Prema našim roditeljima. Jesmo li milostivi prema ljudima oko sebi općenta? Kako se odnosimo? Na koji način? I drugo, zamolio bih vas da imate na umu, kada ulazimo u mjesec review level, ako ne izađemo iz tog mjeseca uz razmištanje, Razmišljate koliko je stil života Muhameda sallallahu alejhi ve prisutan kod nas onda onda je bio nije nije ostvario cilj zbog kojeg, zbog kojeg, zbog kojeg mi pokušavamo da evociramo uspomele da se sjetimo Rasulallaha sallallahu alejhi ve selam i tu hoć posebno jednu tu duhovnu vezu sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve a to je donošenje salavata i salama ja vas molim kada God se čuje njegovo ime, kada god se kaže Mohamed, kada god se kaže Rasulullah, kažete sallallahu alim. I rekao sam zaista i za te izarje im draga braću i sestri, zapamtite, zapamtili smo mi svi generacije ljudi koji su živjeli kao muslimani prije nas, 10, 20, 30 godina prije nas. I preselili ljudi. Živjeli 50, 60, 80 godina. Ja se dobro osjećam tih generacija, nije mogao proći dan da ti ljudi ne proće džuz Kur'ana nije mogao proći dan, ti ljudi su imali posebno vez, znali su po hiljadu salavata svaki dan da donesu na poslani. Jer sima nama treba, ljudi Boži, kada jedan salavat doneseš, Allah Đalešanuhu na tebe donese des. u ovoj frci Dunjalučkoj, u ovim hitnjama koje mi imamo, to ti daje, znaš koji osjećaj? Osjećaj ovaj trebević koji vidiš, ja kroz njega mogu proći, zašto? Zato što Allah Đalešanuhu i ovaj trebević staje. Ne da mi možemo, nego mi možemo i bolje. To ti govori salavat. I molim vas, nemojte da prođe, evo, do kraja review levela, pokušajte, ja bih rekao, ne programirat sebe, nego naviknuti sebe da ne prođe dan, ujutru kada završiš, 10 salavata, 100 salavata, koliko možeš, koliko, možeš? koliko ti vrijeme dozvoljava. Odredi jedan dio dana kada će samo danositi salavata. Čak šta više, ja sam vam spominjao i time ću završiti, pročitat hadis, da je jedan od sahaba pitao Resulullaha kem eđa'alu leke min salati, koliko da ti od salavata. Kaže poslanik, kaže što više bolje. Kaže, hoću sulus. Kaže, trećinu vremena. Kaže, ako više vremena, potrošiš bolje. Kaže, on Resulullah, pa hoću polovinu svog slobodnog vremena potroši, kad hoću da i vadetim da donosim. Kaže, Resulullah, ako povećaš, kaže, na kraju, kaže, Boži poslaniće, ja kad bude mimo vakta, so, samo salavate donositi. Jer je salavatu biti spominjanje Allaha Đalešanu i spominjanje, jer kaže, sallallahu, šta spominuo si Allaha Đ Aleyhi wa sallam spomenos ili sallallahu ala sidina Muhammed kaže njemu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Izen yughferu dhembuke wa yukfa hembuke kaže ako to budeš tako uradio kaže njemu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam grijesi će ti biti oprošteni to je ahiretska dimenzija koja svakog čovjeka koji vjeruje da tamo ima nešto to, to je suštin o, oprošteni će ti biti grijesi i drugo kaže brige tvoje Allah će riješiti yukfa Da se setimo Fatihom Melidovom i Mama Buhari v uvadi skuzbi Firdanil al-Fatih. Babu salati la'anaza fi uglavni namaz prema prema štabu klanjanje prema sutri koja je šta Hadisana Hadamu qala Hadasan Shu'ba qala Hadasan al-Awn ibn Abi Juhaifa qala Samiyatu Abi annahu qala Prenio nami Adem od šobe, od Avna ibn Abi Juhayfe, od njegovoga otca Ebu Juhayfe, da je rekao ashab Rasulullah s.a.w. Kale, kharaj je alejna Rasulullah s.a.w. bil hajira. Izašao nami Rasulullah s.a.w. u vrijeme kada je sunce već dobro odskočilo, kada je bilo vruće. Fa utije bi vodu in fa te voddoe. Pa su mu vodu za abdest i on je uzeo abdest. Fa salla bin al wal-asr. I klanjao je, nastuplo je vrijeme bilo podne namaza i i kindije. Klanjao je oba namaza i podne i kindije. Wa bejne je dejih i anaza, ispred Rasulullah s.a.v. je bio štab. Wal maretu wal himaru je murrune mi waraiha. Kaže, s druge strane su prolazili ljudi, žene prolazili, prolazile životinje poput magarce i drugi. Nije mu to prekidalo namaz. Mi waraiha. في أطلوتي حدثنا محمد بن حاتم بن أبي بزيع قال حدثنا شاذان عن شوبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال ود محمد بن حاتم بن بزيع ود شاذان وشوبة ود عطاء بن أبي ميمونة أنه قال دركا وسمعت أنس بن مالك چوسم أنس بن مالك دركا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم في روبيسنه كدع في izašao da obavi svoju potrebu fiziološku. Dakle, u to vrijeme nije bilo toaleta uz, uz kuće, nego su toaleti bili na periferiji. Znači, izlazilo se da se obavi nužda. Ja sam uvijek pituo kako to ljudi. Razmišljam, pogotovo ko ima slab stomak. Danas. Jedan od mladića kaže, vjerenca mi je vazda prigovarala što uvijek pita, ima li blizu halu. Što kaže, ima osjetljiv stomak. Te kad se udala za njega, saznala što je pitva Ima takav stomak. Al pojasniću zbog čega to tako. Kaže, kada je izašao da obavi svoju fiziolašku potrebu, tebi ja, a kaže Enes ibn Malik izmeća resulaha sa Božim poslanikom bi bili ja i još jedan dječak. Otišli bi da ga pratim. I kad bi izašao vani, on bi se još udali od njih. Vomana u kazetu nevasa u aneza. A sad nama bi bio jedan štab i nosili jednu posudu sa vodom. Fe ida fereha min hađetihi na volnahul idavata pa bi onda kada Rasul sallallahu alejhi mu potrebno bude da se očisti on bi uzeo od njih tu posudu i očistio bi se očistio bi se onaj tu tom godom koju su mu ponijeli ovde imate detalj jedan subhanallah zbog čega je ovaj taj, taj problem toaleta je li problem odlaska radi obavljanja nužde ja sam mislio kako ljudi tada u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve Znači, nije šale, ostaneš ovde, valja izač neki 300, 400, 500 metara izvan da čovjek obavi, obavi nuždu. Ljudi Boži, oni su znali u dva dana da odu jednom da obavi nuždu. Jer su vrlo malo jeli. Maksimalno, jednom su maksimalno toku dana i znalo se da je da dva dana na obavi nuždu. Pita Azretja iša pa kaže, pitaju joj šta ste jeli? Kaže, jeli smo dvoje crnojene. Kaže, šta je crno, hajde razumijemo hurme, hurme su crne, ali šta je drugo crno, pa kaže i voda bila kaže nije vila bistrako što je danas. I onda sam razumio šta je, to je taj duh vremena. Duh vremena. Sada čovjek koji dorčkuje, pa ne znam, ima užinu, pa onda ruča, pa onda da ne preskoči još jednu užinu, pa onda večera. Normalno da je njegova potreba. I zbog toga kažu onaj ko mnogo jede, kaže on mnogo vode pije. A onaj ko mnogo vode pije, spava mnogo. A onaj ko spava, mnogo puno mu dobra prođe. I kad se pitaš, na naprijed, ne moš na sabah da ustaneš, prvo što uradiš, nemoj na veće jesne. I za šest, sedam, čak kažu zdravoj, nemoj, nikako i za šest, sedam nemoj. Za, zbog toga je Hazreti Omer, radijallahu anhu, govorio kada su mu poslali ljekara, kaže, nama taj vaš ljekar ne treba. Kaže, zbog čega? Kaže, zato što on liječi dijeto. A kaže, mi smo narod koji ne jede dok dobro ne ogledni aj kada ogladnimo jedemo samo toliko da smo se zasitali ne da smo se prejeli niti najeli nego samo da smo utolili glad da. još ovaj 501 hadis babu sutre bi mekete wagairiha poglavlje u sutri odnosno ovon ovoj koju čovjek stavlja ispred sebe kada klanja u meki izvan meki hadesana suleman ibn harbin qala hadesana shuban al hakama nabi juhayfa anahu qala khalaja rasulullah sallallahu alaihi ve sellem bil hajira prenio nam je Suleman ibn Harbot čobe od Hakema od Ebi Juhaife da je rekao izašao Resulullah sallallahu alejhi ve kada je sunce dobro odskočilo između podne i Kindi fe sallā bil Badha, al-ẓuhr wa al-ʿaṣr fe pa klanjao fe pa klanjao i Kindi u mjestu Badha, nedaleko od Mekke rek'ataini klanjao je dva rek'ata klanjao je kao musafir wa naṣaba bayna yadayhi ʿanaza kaže ispred sebe je Resulullah sallallahu alejhi ve stavio jedan šta Fejala nasu ytemasahun bi wuduhi. Jonda su ljudi uzimali kada je Rasulullah završio sabo, imao koje je posudu iskoje avdestio, kako Rasulullah abdesti i ljudi bi uzimali onu vodu koja ostane iza toga i oni bi, se, oni bi tu vodu posebi, onaj posebi razme iz iz bereketa jer je Rasulullah sallallahu Dakle ovi svi hadisi govore o onome o čemu smo i ranije spominjali, a to je da prilikom obavljanja namaza trebamo ispred sebe imati nešto. Ja vas zamolio posebno, kada obavljate namaz, imajte na umu da druge ljude ne opterećujete tim. Ja vidim, hvala Bogu, ljudi, to na praktiku. Evo, naprimjer, kad se završio namaz u Čaršijskoj džami i sada, vidiš ljude kako odvajaju se na mjesta da su drugima otvorili prostor da mogu izaći. Iza stubova, klanjaju tako. I to je kao sutra, to je kao nešto da komotno ljudi mogu prolazit bez ikakvoga zahnuta. Drugo što nam je bitno, ja vas molio, imajte na um, a to je da ova sutra nešto što je pohvalno imati i u svakom slučaju i sebi i drugim ljudima. Nemojte to bez obzira što nekada i u Begovoj džamiji ako čovjek klanja Elucarevo gdje su gdje je veća džamije. Ako imaš neko ako ništa stavi svoju jakmu, stavi nešto ispred sebe. Što god. Zbog čega? Na taj način lakše je i onome čak i ako sjediš, možda zikriš, možda neklanjaš namaz, ali kad ispred tebe je nešto, šta? Ljudi znaju sada evo Kad završiš sa namazom, šta? to i onda će ljudi znati da se završio sa nama. Ovde ovaj posljednji dio da su ljudi se potirali vodom abdesta Rasulullah sallallahu alaihi ve Tu imate kod ovaj u u ulema kaže da je uvijek bereket iza mu mubarek ljudi popiti vodu jesti zajedno sa njima. Čak kaže ulema mene su govoronaj nikad ne mogu odbijati zalogaj koji ti nudi neko ko je ko ima takvaluk. Ja kažem što Kaže, ne znaš koju je dobu proučio u tom trenutku. I on je rekao, ono, gospodaru ja čaj ga u pokornosti tebi. I ti uzmeš taj zalogaj, pojedješ zalogaj koji je došao sa čime sa, sa dovo, dovom. Do ovom nekog čestitog insana. I ovo što su ashabi radli, nije samo da su radili, čak je Resulah, sallallahu alaihi wa sallam, im to dobrije. Jedna od žena u vremenu, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bi uzijela znoj Resulah, sallallahu alaihi wa sallam, kada bi znao je u vrijeme, onaj, ujutru da, ono vrijeme, kada ima kailula da odspava, znao je Rasula da spava i od vrućine, znao bi se oznojiti. I onda, ono bi uzimala bi sa onoga mjesta gdje se Rasula oznojio i tu bi taj znoj Rasula bi ona, ona na neki način u neku posudu skupila. I kaže, šta bi radila s time? Kaže Boži poslaniča, kad god nam se dijete razbolim, mi mu damo samo pomiješano sa hranom toga ili sa mirisom toga, kaže ono zdravi. I Rasula im je rekao da to radi. Vjerodostoj napravlja to je bereket bio Resul. Čak gledajte, mubarek barek tijelu Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam, po mišljenju gotovo svih uleme, je častnije nego čast na keava. Jer je keava objekat Resulullah sallallahu alaihi wa sallam je Boži poslanik. Naravno, uz pravilno razumijevanje da onaj koji daje i koji uzma je Allah je djelšanu, onaj koji liječ je Allah je djelšanu. I zbog toga ovo, dokle le god je to zdravo, dokle le god se na taj način posmatra, lijepo je da insan zna sa insanom čak, ha kada jede, jede iz iste posude. Kod nas neće sada ljudi, ali lijepo kada jede iz iste posude. Čak što je više, lijepo je, ja sam vam govorio, Hazreti, pejgamber, s.a.v., kada bi popio nešto iz posude, neke, kaže, Hazreti, a bi, kaže, pila, i onda bi resula, s.a.v., iza nje uzimao i kaže, gleda nešto resula, kaže, gleda da popije Boži poslanik odakle ona pila. I ona bi gledala da popio, da je klešta, Resulullah s.a.v. znao popiti. I zbog toga ja vas molim onaj da imamo na umu da je to to je nešto što nazivaju bereketom tih ljudi. I možda je razlog što smo mi ovakvi danas što je Allah zelšanu dao neke čestite ljude da, da uče dobu za nas, da zamole gospodara da mi budemo čestiti. Resulullah s.a.v. je kroz čitav svoj život vezivao ljudska srca za gospodara, za Allah zelšanu. I zbog toga svaki onaj insan koji vezuje ljude za Allaha džellejalalohu, znajte, gledajte na koji način živi. Ako živi stilom življenja Rasulallahu sallaallahu alejhi ve to je insan od kojeg može biti haj biti hajra svim ljudima oko, oko njega. Na kraju samo da završim sa jednim hadisom Rasulallahu sallaallahu alejhi ve da malo razmišljam. E to možda je večeras najbitnije ove prve dvije stvari. Omer sallallahu alaihi ve rahmetuhul alemine. Razmišljajte o tome koliko je samo odlažo dželaluhanu da zapamti da smo Kad vidiš beboja, kad sam prvi put uzeo svoje dijete u naruče, ja sam tek tada vidio kolika je Božja milost prema nam. Znam si kada dođe nejako i Allah zelšanu dadne takvu ljubavu, srca, el roditelja, da on njega nejako guzmu pa ga podižu. Imate životinja da kažemo koje pripadaju sisarima. Čim se rodi prohod? A ti ja ne možemo. Ne možemo neki za i dva mjeseca. Ima nas ovi muški pa smo ove Žensko djete mi znalo je prohodat sa 7-8 mjeseci, uva muška i sa dana nekad im mrsko da ustanu. E, Ali pazite, gledajte Allahovi milosti. Neko je nas uzeo, jel? Allaho ko je uzeo, neko ko je ušao u brak, formirao brak, rodilo se djete, uzeo to djete, pa pazio to djete i to djete danas je, Šta? Danas ima priliku da svojim tim istim roditeljima učini dobro i to je to je onaj milost druga stvar koju sam vam spomenuo to je vezano za salavate molim vas, deset deset ali uzmi se ja, ja vas molim nemojte, generacija smo koja je rasplinuta mi smo rasplinuti u hiljadu priča nekakve imate ljudi koji bavije se svimi svačima pitaš ga bogati, šta svaki dan radiš odibadi, takaj ništa stani bolan, haj barem prouči jednu stranu skur pa to zahtjeva nap. pa ne znaš čitat kur haj pročitaj barem prijevod Jednu stranu su prijevoda, kada pročitam, haj barem deset puta donesi salavatam, haj barem stotnu puta, reci je stakfirullah. Resula je svaki dan od sedamdeset do sto puta, čak kažu ashab, znali smo sjediti sa njim ovako ko što ja sjedim sa vam na subhanallah, kaže, za, na jednom sjelu su znali na brada sto puta, kaže Resulah, stakfirullah, ovo je tu. Boži poslanika, Allah mi je i njemu se kaj mora Znači, to je suština vjernika, života vjernika i vjernice, e, živo srce. Da bimo insan živo srce, mora što više Allah zašanu uspominjati. I najbolja, jedna od najboljih formi ispominjanja Allah, učenje Kur'ana, donošenje salavata na poslanika, to to je odbitno. E, sada ova treća stvar što sam kazao za kraj, da, da ja vas molim, to je pitanje otvaranja procesa. U životu ili otvaraš pozitivne procese ili loše procese. Nedavno sam bio, pa kaže, jedna osoba mi je rekla, Kaže, ovaj laži, neće će ta insan doći pa ti reći u oči da, da, da lažiš. Ne, iće okolo i govori da insan laži. Ima, otvorio takav proces. njegovi je proces da obara kredibilitet ljudi. Majo, najopasniji hadis koji sam ja vidio u kontekstu onoga što čovjek u životu može raditi je hadis od dva sina Ademov. Vi znate za Kabila i Habila. Kaže Resulullah s.a.v. La tuktelu nefsun zulmen kaže, neće se ni jedna osoba na Bigajriha nepravedno ubiti. Illa kane talebni Adem el eul kiflum min demiha. A da neće prvi sin Ademov imati udio u toj krvi. Li ennehu eulu men sennel patl. Jer kaže, on je uveo, taj prvi sin Ademov, kad je ubio, šta je uradio? On je uveo praksu da insan napadne i kidiše na insana. I to je problem. Problem je u individualnom životu kad su loši procesi otvoren ja vas molim večeras evo od 5 kad posebna je vrijednost donošenja nošenje selavata molim te uzmi papir ja znam samom sebi napisati šta radim i pučio sam nestakfero la vidjećete kad kako pučio zaboravlja i bitne stvari nekada bitna stvar za 30 ljudi ja zaboravio skroz hoć što napišem šta radim dobro svaki dan radim alhamdulillah čuvam pet dnevnih namaza proučim tolku od Kur'ana donese tolku selavata koji je dobar proces koji otvara Imam sina kojim je toliko godina, moram početi više razgovarati sa njim. Ne ja više ušao je u godine kada približava se tineđer, šta? Moram više razgovarati. Napiši sebi koji je si proces otvorio. Jednom hevtično dajem sad, akvi mi, evo, podsjeća me, moj abav Haris kaže, podsjet, mjesec je kada, jel, mi smo i počeli s time, ne vjeruje u Muhammeda s.a.m. koje za noći sita komšija glada. Mi smo počeli, ovo očekuje ako Bog da Da se popuni ova hrana. I sljedeći put, ja vas molim, sadaku redovnu, heftičnu sadaku, tri marke, tri marke, pet meraka, pet meraka, deset meraka, ko može, dvadeset, dvadeset, ko može. Ali heftičnu sadaku daješ. A u tebi, u sebi uzmi, imaš situaciju da si, preselio si na tome da je proces bio kod tebe da daješ redovnu sadaku. Umezaru si, gotovo, ti ja umezaru. Allah, žalšanu, daj da nam dolazi do... Zašto? Zato što smo otvorili, šta? Po pozitivan proces. Ja vas molim, što više pozitivni proces. Wa Marsalna kila rahmetan lil alamin. Postanka Salavate na njega danas i treća vrlo bitna stvar. Gledaj koje procese otvaraš u životu. Gledajte, gledajte koji se proces. Ja toliko vidim negativni procesa, toliko vidim negativne priče, toliko vidim loše priče. Juče sam studentima rekao, znam čovjeka koji je babo nagovarao da ga preko veze ubaci u državnu preduzeće, kad ne, tako mi je Allah da nas jedan od najmučnih ljudi, fala. To pitanje, babome, rođeni me, otac uvlači u negativan proces. Neću, babo, ja hoću da ja zaradi, meni ne treba nikakva veza, ja ću zaradi sebe zaživiti. Ja ću se školova, truce, ja ću... Jel' ja hamdula danas jedan od... Zašto? Zato što je uvijek govorio, ja ne želim da zavisimo od ljudi. Ja želim da zavisimo da Allahi Ja želim da otvorim taj proces u mom razmišljanju, u mom poimanju vje. To će možda biti teži nego ovo. Ali sigurno dostanstveni znams što je kako i to uspio u svom životu dobro. Ja molim mala džalšanu da nas utovje pomogne. A uzbila i našita od radjim, sena, rahman, rahim, alhamdulillah, rabbul alamin, ve salatu vesselamu ala seidina nabina Muhammedu alihi wa sahbihi Gospodar naš počast nam nas, nas ponisti. Gospodar naš prosti nam sve grijehe. Nemoj nas kazniti. Največim timenom molimo počasti nas uspjehom u svakom dobru koji gradimo. Gospodaru sačuvaj nas u svakoga zla. Sačuvaj nas posebno od zla našega nefs-a. Počasti nas držalimo svakim svojim djelom. Gospodaru, na, najvećim temenom molimo počasti nas džendetom i svakim dijelom koje približava džendetom. Sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vatre. Gospodaru, našo lakšaj nam svaki hajr koji započnijemo. Najvećim temenom molimo sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje vatre približava. Molimo te, gospodaru, da živimo dane, bubarek, mjese, mjeseca rođenja Tvoga miljenika, onako kako nas je Tvoj miljenik naučio. Počasti nas da naši jezici donose salavate na njega. Počasti naša srca da njega od svih ljudi Gospodaru, molimo te da živimo milost u svojih životima. Počasti nas da otvaramo dobre procese u našim životima. Počasti nas da popravljamo stanje kada se ljudi pokvarja. Najvećim temenom molimo da mi budemo svjetlo koj će sijati u našim društvima počest nas da mi budemo uzor sljedećim generacijama počest nas da iza nas ostanu koji će tebi na seždu padati gospodaru molimo te ne prepusti nas sebi nekoliko treptajok gospodaru ne prepusti samim sebi nekoliko treptajok gospodaru ne prepusti nas sebi nekoliko treptajok Gospodar, milost tvoju molimo ne prepusti nas same sebi samim sebi ni koliko treptaj smiluj se našim roditeljima smiluj se braći i sestrama smiluj se prisutnim i odsutnim i molimo te gospodar, sada koju dajemo da je redovno dajemo subhana rabbika rabbil izati amasfun ve selamun alel <gled> muslimin alhamdulillahi rabbil alamin al fatih as-salamu